Зевсова донька сказала, і всі улягли її слову. Воду їм чисту на руки окличники стали зливати. Чаші вином юнаки наповнили всім аж повінця і пороздавали навколо їм келихи для узливання. Кинувши в жар язики, вони стоячи так узливали. По узливанні й самі вони випили, скільки схотіли. Разом з Афіною встав телемах боговидний від столу. На корабель, круто бажаючи разом вернутись, Нестор затримав обох і з такими звернувшись словами. Хай мене Зевс і інші богови безсмертні боронять, щоб на швидкий корабель вам дозволив я йти ночувати наче там зовсім уже я злидень якийсь, голодранець, наче нема килимів з покривалами в домі моєму, щоб і самому, і гостям було на чим м'яко поспати. Є в мене ще й килимий, покривал є чудових багато, мужа славетного парость, улюблений син Одисеїв». Спати не ляже у мене на палубі на корабельній, поки живу. Після мене ж у домі зостануться діти, щоб пригостити гостей, які у мій дім завітають. Мовить до нього тоді ясноока богиня Афіна. Добре сказав ти, мій старче, коханий, і ради твоєї слід телемахові слухать, бо так воно буде найкраще. Разом з тобою нехай він іде, хай спати лягає в домі твоїм, я ж подамся на свій корабель чорнобокий, товаришів підбадьорити кожному слово сказати. Можу бо я похвалитись, що віком я старший між ними, решта молодші усе, що поїхали приязні ради. Духом великому всій телемаху, ровесники й друзі. Там ночувати сьогодні в своїм кораблі чорнобокім я залишуся, А вранці уже до кавконів відважних вирушу. Треба у них мені борг одержати давній, та й не малий. А ти, юнака, що гостює у тебе, повозом виряди з сином, Звели запрягать йому в повіз коней ходою найшвидших і силою самих найкращих. Мовивши це, відійшла ясноока богиня Афіна, вигляд прибравши морського орла. Всі жахнулись присутні. І Нестор старий дивувався, на власні це бачивши очі. Взяв телемаха за руку назвав на ім'я і промовив Друже, ні кчемою ти боягузом я певен не будеш, раз вже тебе, юнака, боги самі супроводять, бо ніхто інший отут із осельників був олімпійських. Зевсова донька була, найславетніша, трітогенея, що між аргеїв усіх Твого батька найбільш вирізняла. Будь же, владарко, ласкавий до мене, І доброї слави дай і мені, І дітям моїм, і дружині поважній. Широколобу в жертву тобі принесу Однорічну ялівку я, Що в ярмощі ніколи її не впрягали, Позолотивши її роги, Тобі принесу її в жертву. Так він молився, і слова ті почула палада Афіна. Попрямував тоді Нестор, їздець староденний, із почтом власних синів і зятів до свого пригарного дому. А позаходили всі у прославлений дім можновладця, то посідали рядком на стільцях вони всі та на кріслах. В чашах тоді намішав господар старий, для прибулих добропитного вина, що стояло вже літ одинадцять, Ключниця те їм відкрила вино, з нього покришку знявши, В чаші його намішавши, він довго молився Афіні, Зевса гідодержавця до ці і чинив узливання.